Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Hamdulillahi Rabbil Alamin Ussalatu ussalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mëntabih ahum bi ihsan ila jom i din Shikuës në nëruar Assalamu alaikum wa rahmutullahi wa barakatuh Mirë se takoha me sonëta në takim e tona të radhës gjithët të hënë nga ora 20 e 30 në transmitim të drejt për drejt dhe në lidit të drejt për drejt së bashkë me juve Këto ditë i patëm ditë të festës, ditë të Kurban Bajramit, dhe pa dushim se gjdo kosh prej neve ka kaluan në përqaset të gzimit, të hares, të një ngrosje familiar dhe shëqërora. Kemi pas pa dushim një atmosfer festive dhe imi gzuar kësaj festën në mënyrë që në takon neve si muslimat. E lësë Allah në madnuar që kjo fest të jet një Nices e rre për ne, për një të ardhme më të mirë. Sikur që Allahu i manduar që të na mundson që këto ditë në dunja që na kanë mbetur, Allahu i manduar të na gëzon që ti kalojm arsy sikur është më së miri. Më së miri në raport me Allahun e manduar, dhe pastaj më së miri si ka mundsi ti atë në raport ndër me vetë. Të dalim ja këto buqt façebard dhe të takojm Allahun e manduar façebard. Para se të fillojmë emisionin me atë që deshet të flasom për të, dua t'ju përkujtoj se në takimet e kaluara, respektivisht në dy takimet e kaluara, i medituar që të flasim për vlerën e ditëve që kemi kaluar, vlerën e ditëve të muajit Dhul Hijja. Dhe gjithashtu ato që ka pas të bëjë me pjesin e mbetur të këtura vlerave, duke përfrirë këtu edhe ditët e kurbanë bajramet. Nështët, parës e të shkëputemi, kemi qenë duke folir për diturin. Kemi qenë duke folir për asë se që farët të feja për diturin. Dhe kemi përmandur tri gjërat të qëditshme, që në aspekt në ashtëm janë të qëditshme, mirë po, kur të diet përgjigjeja atëherë çudija larguohat. Kemi thënë se është për çudi se si Kur'ani shpallje atij të fillon me një fialnë me kërkesë duke lënë kështu kërkesë atyra të shumta të vinë më vonë e disa dhe shumë më vonë, dërso të përgjithet nga gjitha këto regula, dispozita të përgjithet qështja editurisë. Mirë, po kime dhëmë për këtë përgjigje. Dhe e përgjigje e larguan këtë qëdi. Gjithashtë do kime dhëmë nësë është qëdi, që me një mes, ku ka zbritur Kur'ani, ku ka arë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, që nuk kanë qenë të interesuar për dija ta shumë. Ata nuk i kanë vlerësu Nuk ka qenë një midis e, që kam bretru në të shkencë dhe dia. Andaj, këtu shëriati ka filluar me diturin, duke mas marë parasysh realitetin dhe aktualitetin që jetonë në rabët. Për të të reguar se realiteti juaj, aktualiteti që juaj e kalani dhe jetoni, në qovë se nuk është i regulluar si duhet këtë. Si Në qovë se ju nuk mirë ma që duhet, atër për ne ju nuk bëmë për shtypje kjo. Dhe ne imponojmë realitet të ri, me një agjen të ri, që fillan me dhije. Dhe gjithashtu kemi dhënë se ka përdorur mjetin që është një nga mjetet pak më të vështira të kërkimit e dhijes. Nuk është si kurse në dëgjimi apo si kurëzina për mësh, por lezimi është padushim, padushim se një mund më ishtuar kur bie fjallat për kërkimin e dituris. Edhe për këtë kemi edhe përgjigja. Që ta kuptan muslimonis e dituria nuk është e thjeshtë, nuk është gjelirë, por është e shtrejnë, dhe duhet të vlerësot, dhe duhet të qmohet, dhe duhet të jemi të gatshëm që për te të sakrifikojmë të ratë që e kemi, nga se nuk kemi pa dhije. Dhe kemi përmenur se dhe të tëtë të në Kur'an është përmendur me cindra, cindra her, fjala dhije. Dhe që dhe sënë hadithet me kameris o sële me mira her, për të reguar pozitin e madhe që e ka në Islam. Por në këshkja tëra që ne dhëtë të lasim për dhërinë, dhëtë të lasim dhe sonde për disa aspektit të rëndësishme të kësa e teme, dhe dhëtë të vazhdojmë për sëri, për të vazhdojmë për të reguar më të vërtetë si duhet të jemi njësë muslimat. Shukos në ruar, pa të shumë se që dukush për neve ka pasë rastë me siguri, për mes mjetëve të ndryshme të informimet, qoftë internet, tv, të shë, grumbullën e martë të haqive në haqë që ishen, të shohë një organizim të mrekullushum, me miliona njerëz, me qindra gjuhë dhe njyra, nga qindra vende kanë ardhur por të gjith dinë se ku duhet të shkohet ku duhet qëndrohet qëfar duhet të bët një organizimi më rekullushëm gjithë cila në rikujtër atë të që Zotë Gjellewo alë në ka përmendu kuranë se ne jemi një umet i madhë ne jemi një umet i madhë ne jemi një umet i rëndësishëm për historin e njerëzime dhe të ardhëmën e ti mirë për po, pa dushim se posa të përfundën haqëi, për sëri, filojnë të, të shfaqen, pa mje, ju të mirat të këti umeti, pa mje, ndo shtë të nga njere dhjojnë kura juese, një imazhë, ju i miri këti umeti, qëfar për ndodhë, për njëherë përbët një umet, i organizuar, i mirë menaguar, i udheqër si duhet, po japë një imazhë, të mrekulushëm të një organizimi dhe unifikimi, pas taj, pas disa ditve, po këthet për sëri që të fjetë fatketësisht një umet që nuk dërganë mesajë qëfare duhet. Nuk është aju umet që Zotë Gjellewala ka kërkuar për ti, se paku jo në nivellë në duhur. Qëfarë për ndodhë? Qëfarë i bëri këtë të tjetë mirë e përsa jo? Patuhsojm se një gatot kryesorat që e bën të jetë ky dallim është deturia. Ati ka vepruar simpas dijes që erdhi me te Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kush pse hacilërit shkojnë në Muzdalife? Pse hacilërit shkojnë në Arafat? Pse ka arsye? Nga se e dinë dot të dia se i ka urdhërua Muhammed sallallahu alaihi wasallam të jenë në Arafat. De përse kanë dia dhe zbatojnë këtë dia, unifikojnë dhe bashkojnë. Ndërsa, jashtë Arafatit, jashtë Hajit, gjdo kush me prënë me ha mendja, me gjukime të ti, me mendin e ti, andaj përqahan, ndahan, nga se nuk gjukon me dje në shëndurës që i erdi me të, Muhamidi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj është erëntësh me kjo dje, që t'jemi të pajisur me dje, që të bëjemi tamam sikur që në ka cilsuar Allahu Gjellewala në Kur'an duke thënë Kuntum, kajra ummetin u kërë i gjatë linës. Pa dëshim se ju, o muslimon, jeni ummeti, jeni bashkësia, më e mirë që është nëzirë në ftyrë në tokës për dobinë e njerëzve. Në nejmi nëzirë për dobinë e njerëzve. Tëraja që i duhet njerëzve, duhet të vijen nga ne. Kështu Allah në ka cilësuar. Qoftë diturja fetare, qoftë shkencore, qka do qoftë? pëse në nuk jemi kështu, thash, fajë është të këni, dhe mungesë e parë, që përshka këtan, këtë boshëllëk që e kalonë umeti i Muhammed Sosre, mështë mungesë e dhijës. Edhe në rafshin fetar, edhe në rafshin shkencor, edhe në të gjithë e rafshet tira që njëtët kanë e ojë për dhijë. Këndaj, Allah unë gjellë gjellë në ka bërë umet të madhë, umet me ndikim, umet që karakteriziket i themenur është udheqja, të udheqë, të prin njerëzimin këhemara, këhemira, i por nuk mund të aprin me padije, me i njerëz nuk prihet. Ndhe Allah u gjelë dhe gjelalu, ju vetëm që ka filuar këtë shpalje, me dituri, shikuës në ruar, por edhe kur na fletë Allah u në Kur'an, për njeri unë e parë që shkelin të okë, dhe kur flet për historikun e këtij njeriu, dhe zhvillimet dhe ngjarjet që ndodhen atko, të gjitha ato i sill kadituria. Atë me alehis salam kur u kriju, Allahu i mënduan i urdhë me lëkët i bëjnë sejdë. Shikoni kur atë shik ka dotat ë me lëkët. Krijesat më dustora të Allahut azza jall që nuk bëjn gjuna Vashdimisht e adhrujnë Allah në azogjel. Gjithmon. Këto me lajke, tashmë ti përkullen. Dhe jo përkullje simbolike, të thjesht, ja, ja. Përkullet dirin fund, në sejsh dhe ti bin. Ndërsa ademi që nërën të në këmbë. Kërë ishte përkullet respekti, jo adhurimi. Nuk e adhruan me lajket ademin me këtë përkullet. Ja, ishte përkullet respekti, e veçanë për atëko, sotë nuk vlenë. Sot nuk leo ti përkulemi dhe bimsej të bim askujt pas Allah xhalalul. Gjele I ram përkulje respekti. Përkulje nderi. A thua vall për fara syje, pse ishte ademi ai i gjatshëm? Apo a thua vall për shkak se ishte i bukur? Apo pse ne dëshëishte i pasur për fara syje? Për azgë, për asgjë nga këtu. As pse ishte i gjatë, as pse ishte i fuqishëm, as pse ishte i pashëm, as pse ishte autoritativ për asgjën për vetëm njëgjë. Iran në sejde. Të gjitha melaiket, o se gjitha melaiketu kulluhum e gjmeun. Të gjitha melaiket, të gjitha njëtën ko, pa u vonuar, të gjitha se bashku, numri melaikeve është për mëshmet nëmruat, e milione, milione melaike. Iran në sejde, a dhe i me të rejë sa. Për farsu e, vetem se ishte më i dishum se ata na at ce zote jelleu wa ala isprawoi anallahu jelleu walot wa allama adam alasmaa kullaha dhe <coughs> allahhu yamsay adamit amrat aljarave pastaj thuma araduhum ala almalaiika dhe allah jelleu ai prezantoi ato gjëra para malajkëve si quhet kja Nuk dhënin. Si është kuptimi i kësaj? Nuk dhënin. Andi Allah gjallë ura dhe dha, Ja Adem, o Adem, Enbiuhum bi esma i haula. Mësaj i këta, Të regojë këtyre për emërtimet e këtëre gjërave. Po sa i emërtaj, Po sa i diti, Po sa i mësaj me lajket, Allahu urdhej me lajket i binë sejtë. Respekt dhëjes, që nga dhëtë e parë e, njëri u të parë në tokë. Andi njëri u erë dhe me dhëje, Dhe anë që e bën njeri unë të respektuar, të ngritur, është dituria. Dhe në atë shëqëri, ku nuk respektuat njeri u ditur, nuk i apët pozitë e duhur, dhe fatë këtësishë në pozitët e njërët e dishëm, vendose njërët e padishëm, që nuk kanë diturit, nuk kanë njëhurit, kënë në kuptën se njeri u është degraduar në masën matë madhët e mundshme. Wallaj nuk degraduat njeri u me bërgë, nuk degradohet njëri unë me lidhja, një, duke lidhë prangosur, jo, edhe pse edhe kërët në qëpim dhe degradim, po të degradim maj madhë që i bët njëriut është që njëriun e dishëm të alargojmë, e të padishëm e të avendosë në venë ti, atëre kemi në në qëmuar të shëqëri. Kasalau Gjellewo Ala, në dërgaj një mesajsh për me kësën gjarje, duke në thënë se, respekti dhe nderi bat, për njështë e dishë atyre që Allahu dha dhije, përndaj, sët, kur ne në Kosovë, fatë kje të seshtë, përvuajmë nga nivelli i ullë të arsimimit, i interesimit, nga me aftëve të më të shikojmë përëjimit e maturës të të nore. Sa, thuet, Sa flitet se ka pas të i kalime, jo fali, jo kopime, jo kujtë i qfarë dhe përsëri për, për që një është të mërshme. E më stasin për atë që ka në flasin profesorat që ka ndunë mrena klasëve, e që ka ndunë mrena orët mësimit, e mrena shkollave, gjë që në shqetson neve, në mrengos gjithve neve, për një pa interesim të madhë për dije dhe kjo e ko shko ku në vetë, ka se ata në zons, ata studenta, që nuk janë të motivuar sa duhet për dhije, diku në kanë humëmër motivin, dikush u a ka rënuar ambicin, a thumë alë kush, ne, si ne e kemi bënë, duke, u dërguar mesore të qarta, se nuk vlerësohet dhija, vlerësohet pushteti, vlerësohet një fësija, Vlerësojt afërsia, vlerësojt pasuria. Në të katë mund të lodhësh, të jesh i ditur, e i ditur, në fond në qofë se nuk e kje dikente njafëshëm, nuk e kra, nuk e fuqi dhe pushtet dhe pasuri, dhe të mbedesh askushi. Dhe qdo dit, të rinit kër në dëgjojnë kësë rraste, ata dekurajon dhe dekurajon, shgën një dhe shgën një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe nga sa i mësën për të ardhmen, a i mësën për qenë në diqka nesër, dhe kushese si për zhvillohet në arenën e realitetit dhe aktualitetit, si për zhvillohet në gjarjet, a i ledhën mesajën nga këto zhvillime. Në gjithën e këto mesajë, i thonë ati, pëse e kapë livrën? Pa qëka dohet livrën? Andaj, sa të qërkullon në popull, fatë ketësisht, në mesë të trive, a i shprejhja famkeqe shprejhja famkeqe, kosh e ka pahari shkollës. E ka paharin ajë që kam su, e se ka paharin ajë që s'kam su. Andaj, ne kemi nevoj që këtu vërra islame, t'i installëm të tri ton, mësimit e Muhamedi sallallahu alesallem, që t'u akthejmë vëlletin për dje për sëri, për kunder një realiteti shgënjës, Dhe kura ju e së për dije. Njerës në përrendim që dëshëm ne të integrohemi të kata tje, nuk jam bërë ata që janë sëtë, përvecë se duke investuar me të madhe në sektor në dijes, në njerës të dijes, përndyshe s'kishën marit kura tje, ga sa ta e kam provuar që ka do tëtë të me shekuj, të jesh në ersirën e për dijes. Tejë në sheku i errët, atëra kur kanë biseduar dhuna, orrecja. Të e pa se këtu nuk shkon. Andaj u kthyen dijes. E ka u kthyen dijes. Ata ka kthyeshën ishin në errësirë në Evropën e mesjetës. U kthyen ka diep i dijes. Ka ndelusi u kthyen. Ka muslimanat u kthyen. Atje mësonin. Isin të lirë për të mësuar edhe kur këthejsh në Evropë, digeshin dhe vriteshin, por për kundrë kësaj, vazhdonin, këmgunin, dhe Allahu Gjellewala nuk kua muhajmundin, dhe uadha. Andhe dhe ni. Edhe pse nështë a realtivit nuk është inkurajua sa duhet. Edhe pse mesajën nga arena aktuale, vazhdimisht dërgohen mesajë, dhe kuraju se përdijen, nga se ndryshet i fitan pare, ndryshet bësh autorativ për kundrë kësaj. Nuk duhet të lejëm të shgë të gjunjëzohemi. Për kë ndër kësaj duhet ime të motivuar, të shtyrë për dije? E prej ka ta pra morën për këtë motiv, prej ka? Në çfarë do të nuk motivon nga aspekti material, nga aspekti i autoritetit, nga aspekti i punësimit të armës, prej ka të motivojm? Motivau që këtë diet ta bësh në emër të Allahut. Sa Allahu komë të pagu, sa Allahu komë të spërvli. Sa kena duhet? Sa duhet njëri-njëri të një motivuar me besim për të nsuar. Nga se vetëm rinje e më tivuar me besim në Allon Gjellewala i rënen të gjitha pengesat dhe i lufton të gjitha shgënimet dhe i rënen të gjitha dëkraimet të i kalen të gjitha sfidat për të instalu një realitet të ri për të imponuar një kriter të ri të vlerësimit a erdituria kështu në mësën islami kështu islami në mësën kështu në abën islami që t'jemi luftetar për të drejten për të mirën, mos të gjënzohemi, mos të korruptohemi kur, por të jemi kurban të së mirës, për gjenat të arshme, për fmi tanë, për brezës ardhmes, që ata më stakjen fatën që e kanë njerëz e ditëve të sotme. E po kjo motiv të tjetë i fuqishëm së kodra, për i katë grumbullot, për i katë vjenë, thash, nuk mund të agrumbullash nga asë një vend, përret se, nga besimin e Allah në Zogjel. Mund të agrumbullash vetëm e të herë, kur motivosh nga shpërblimi e Allah në Zogjel, që po flasë një përte. Nëse, në qofë se nuk të pagunë shëqëria, në qofë se nuk dhesën shëqëria sa duhet, timësa, timësa, kërka të të ri, të pagunë Allah në Zogjel, të pagunë i gjithë mëshërshme dhe i gjithë dhishme, aj që ai ta vlerëson mundin ton. Dhe pejgamberi i Allahut azh kështu ishin. Ata tentonin me çdo metod, në çdo mënyrë njerëzve të humsonin besimin, që t'largonin nga beshtetnit. Nga gatrillimet e ndryshme, nga injorancat e ndryshme, që kishin, që kishin rënëuara të shoqëritin në maksimum, ata refuzonin. Ata refuzonin. A u zgjuan pejgamberat e Allahu të të të gjell, au dëmarazua dhe këra juan, kur, qëfar thënë, la në rridu minë këmë gjëzëa në ola shukura, ju me këtë ragimin tuaj, nuk mund në shgëni një kur, nuk mund në ndalë një kur hovin, nuk mund në një kur të në ndalë një, nga, nga, nga, u dhtimi jon, dhejtë përmirësimit, dhejtë instalimit e dijes një jetën e juaj, kurs mund ta bëni këtë pse gase la ndri domin kum gjezan ola shukura ne nuk i më dukë kërkuar nga ju gjezan falemëshpërblem وانا شكر اسмир ju edhe falemë ndaj pyës dojm gase po ta dëshën nga ju te dekorosh çka sa për lërsoj nëse kur falemë nuk thot pejgamberi thanë nuk përbojm për falënderit e pse po e bëjm liwajhilla për hir të Zotit për hir të Allahut po e bëjm Andaj, kërë është për i të lave të alëgjën? Allah jetë në ryshe. është pak më në ryshe. Par këtë arsuje, i duhet të rinjë së të besimin Allah në gjerë leovala, si kur dhe e rëmë parë. Këse nuk e gjenë vetën të motivuar në ryshe. Po në ryshe, në shkëj rinja pashtë. Në shkun pas, pas dhe primeve të degeneruara, devijante, fatke të seshtë. Andaj, unë po alarmaj, për nevojën e ma dhe që e karinia, dhe gjithë nësat për besimin e drejt në Allah në Zogjel. Të gjithë të mobilizumin këtë drejtim. Dhe në qëfë se nuk në motivon ekonomia, gjendje ekonomike, nuk në motivon gjendje të tjera, të vendit ton, dhe të në motivon gjendje e besimit në Allah në Zogjel. është të mjaftushme jo, ja. nëse kështu Kuran në kamësorë. Njeri par Kuran i thëtë u respektua nga me lajke të qilit, për shkat t Ai Allah ç'a mundsoni ade me të alson. Dhe ndër e për çka të diës, do kia bën me lajkë ti në shtrohun. A nuk na mundson nejo që na të na në shtrohun? Tatërat, ne marrë dia sipër po Allah. Po ju se kemi dia. Tamam sikur se duhet, sikur që na ka mësua Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kë dia, është edhe dia fetare. Ta mësojmë besimin, ta mësojmë namazin, ta mësojmë xjerimin orë të mësojmë edhe fizikën dhe kimijë dhe biologjin dhe shkencët të tjera që janë ligjët Allah gjellë e vola kosmologike përbërin e ujë që është H2O ku shë ka bërë kështu? Shkencëtarët? Kjumat e ka zbulu përbërin e ujët për e këtë dy këmbërin e kimike është ligjë Allah të aso gjellë andaj ligjën e Allah e mësojmë në emër të Allah kështë kërë regullë Kurani është ligji i Allahut fetar, sheriatik. Ndërsa natyra që është baza dhe burimi i gjitha shkencave, ajo është ku bën pjesë edhe njeriu, ajo është ligji i Allahut kozmologjik. Dhe këto dy ligje shkojnë paralelisht ngasë kanë një burim, nuk mund të jenë në konflikt kurr. Prandaj me Kur'an dhe me shkencë Marën pozitë dhe durë që në kapë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dërsa, se përket ignorandëve, ata që nuk janë të pajisur me dhije, apo kanë dhije, por e keqë përdurin dhijen. E keqë përdurin dhijen. Për ta Allahu Gjelle Huala në ka thënë, si kur si ka thënë pegamberi së samë në të kaptinë araf, në jetën i që në nëthënën, khudin e afua wa amur bil urfi, wa arid anil jahili. Kho dhe la afua, ndjekë e gjithë mund, rrugën e paches e të falis, fal. Për së mërë me ta, më stjetë qëllimit hëkëmarja, pra atë që ata ta bëjnë ty. Kho dhe la afua, ndjekë e gjithë mund, falin dhe pachen. Wa amur bil urfi, ur në gjithë mund për punë të mira, për punë të mara, të i vazhda. Kho dhe la afua, e në qovë se të dalin në rrugë i një rantët, a arre dhe në gjahilin, shmangë gjë aty në mosumer me ta, mosumer me ta, ata të humbin kohën, në qovë se të dëzhën debatet mirëfjelta, shkendësora, akademike, e mi të gatshëm, pa në qovë se të ndërdojtë në shpithi, a kuza, fjallë boshës, s'kemi kohë, a arre dhe një gjahilin, nërgaon nga i një rantët, nga ata që janë të prirën nga epshi, Jënë të prirër dhe u dhegjën nga inati dhe u retja, me ta që falë kje të bëshë. Shëko si në dukon islami? Në mësën dhijen. Nga se në momentin kë në mësën të largohemi dhe të shmangë me një randëve. Duke e qërtuar këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë njërëzësh vlerësën dhjetarë dhe vlerësën dhijen. Kjo është i ajonë. Për ndaj, edhe vetë Muhammedi sallallahu në ka përmendur se një ngashenjat serioze që alarmojnë për afrimin e ditës gjukimit është mungesë e dijes. Kër lërgohet dije, kër s'ka dije, kër të kënjër dhe shfaqet i një ranësa. Dhe gjenë që ka atë Muhammedi sër Allahu A.S. Inna Allahi la yaqbidu al-ilma intiza'an yaqbiduhu min sudur al-ulama. Ul Allahu jalla jalaluhu bon që dituria të largohet duke marrë nga gjoksë një i dijshëm. I dijshëm ja merr dhe o dij menon të padijshëm. Jo, Allah nuk bën kështu të padrejt. Epo çfarë bën? Largohet dituria duke vdekur një i arsit dijshëm. Vdesin të dijshmit, shkojnë Po pësa nuk du da ta me shku? Jo nuk është problem pësa ta shkuhin. Problemi është se njerëzit nga mos njohja vdes e djetë nuk përfitojnë nga ta. Sa ka njerëz e dishëm? Kosh së për, përfitojnë pëjtyre? Askosh nuk shkanë të tatat mësan. Të ullet e ka ta. Tua merë dijen. E pas e dhe në qëfse vdesin. Kemi në gushlim të rashëgimin e ty në shkendësore që ka nënë pas vete. Jahja Ibn Maim, një nga djetor të mëdhaj, shkojnë njërë të amërë disa dithë, hadithët fjallë të peka mirë zonë, të një nga të transmitus e njërë të hadithët, Khalid el Hadha, por kushkoj është i smuta, hëngratë është e në mëmen të statë dhejkës, por kështë të dhije, kërë disa dithë që Jahja Ibn Maim, si kështë të ndëgjuar, dhe i duhe me të madhe të imarë ngaj, Dhe shkaj e luti me të but, ja fërkën të duar, me të rega, me të but, dhaj, dhaj, si, si, si e mori vetën disi, nga kjo, nga kjo sjele, ja hebe në menit. Dhe të regoj këto hadithet. Po sa i mori ja i ha hadithet, i tha, tash mundesh me vdik. Shka? Jumë kuptim të mos respekt, dhe jumë mos menjohës, po tash, pas që e lea që e pate, unë tash e barti, tash që i më i lirë të vdesesh. Kur të interesojmë për këtë çështje. Çet përfitojmë? Që Ku do të she ka dije? Ta marrim dijen. Ka sa po di është kundia. E kush ka dija çfarë bën? Tikush duhet me udhëheq njerëzimën. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Sa Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem t'nia, do u dikon me marruzhat? Do u dikon me pyet? Do u dikosh me udhëheq? E kush bëhet atë udhëheqë tyne? Njerëzit me koka boshe, ignorantë. Nuk din, u dheq me fuqin që e ka, u dheq me agresivitetin që e ka, u dheq me parin që e ka. Nuk është bëj i parin për shkak shka po të dijes, nuk u dheq për shkak se është me i dishme. Po fatë këtë si është, u dheq, si kurse, ndonës në përbot, u dheq për shkak se është me i shkath ti. Po jonë kuptim pozitiv, po me i shkathin kuptim mashtrimeve. Apo, din më smirë të luan lojen, atër e bëhet të dheci. E kur shtu bëhet dunjaja, atër e njerët e në duke shkuar ka shkatrimi dhe kataklizma. Përndaj, njerët e dishëm, dhe përfitimin nga njerët e dishëm, është një qelës i sigurisë për mbarëvajtjen e jetës në biftyrën e tokës. Përndyshe, thëtë Muhamede sërë Allahu alësallem, në aditën që e të rështëmë të në Bukhariu, muj Saud Muhammedi sallallahu alaihi wasallam inna min asharat is saah an yurfa al ilm wa yathbut al jahl wa yushrab al khamr wa yadhhar al zina. Dojeni koporasi madhore shikues nror te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Fat alihi salatu wa salam madvertet nga shenjat e ditës së gjykimit nga shanët e përfundimit të kësaj botët, të shkatërimit të njerëzimit, nga shanjat e shkatërimit është cilë, e njur faal ilmë, të largohet dhija, të largohet njësë të dishëm, shkon të gveni ku duhet dhija, nuk e gjenë të dishëm, e gjenë njën e pa dishëm, që nuk gdim, nuk është i aftë për vendin ku është, njur faal ilmë, largohet dhija, E që fa ndodhë pastaj? O jetë të botul gjahëll. Edhe në mungjes të karikës, aty, në, në karikën ku, ku është dashtë të ullet i dishme, në veni ku është dashtë të ullet i diturit, ajo nuk është atë, është largu. E që fa ndodhë? Jetë të botul gjahëll. I shënë në rënjët i njerantësa dhe njerantët. E pastaj? Si pasojë kësa njerantëse, që fa ndodhë? Jushtë rëbul këmru o jetë haru zina. Pijet alkoolin dhe përhapet zinaja. Pijet alkooli dhe përhapet zinaja. Pse pijet alkoolin? Dhe pse përhapet zinaja? Ka sënu ku ka njerëz të dishum që e din rrezikun e alkoolit, e drogës, e amoralitetit, që ta luftojnë këtë? S'ka. Përkundrazi, ata që pritet nga ata ta luftojnë alkoolin, e ta luftojnë amoralitetin, ata e promovuin, atë e përhapin dhe e përdurin vetë. Shekon këtë hadith, Muhammed e së më thotë, na jep shenjas që du t'i kuptojnë pak më thellë. Saj që e pinë alkoholin, nuk mund të quat i dishum. Pa i ka shumë di e ka titoj. A i mund tjetë, a i mund tjetë një depo informatash. Depo e informatave, po, ka informatash i kompiteri. A ne kompiteri nuk mund tjetë i dishum. Nuk e do të kompitet i ditër. Pa dhe në shëta informatik o kompitet. Pa dhe, a i ka grumbull informatër. Pa dhe nuk ka dje. Nga se a e dhe në situatat saktume, tën a dje që e ka kompitire, ta përdor djen për të shpëtu vetën, për dhen përgjien, nuk dhe në e. A i puna njën mekanike. Ka informata dhe mekanikisht i, i përdor të. Fa të këtësisht ka nga njerë që kanë dje, kanë informata, kanë dituj, pa ypordor ndëmnimur mekanike, pandjenia, pandikem. Andaj për ta pas nuk është problem edhe që me tëra të grumbull të dijes për dëmin për e alkoolit, për pasojat e kia të alkoolit e gjin duke pi alkool. Unë më vërtet nuk mund ta kuptoj. M'ka plan t'mëri, seriozisht po i that. Sinqerisht po i that. M'ka plan t'mëri kur dëgjoj se ka doktor, doktor mjek mjekë dhe pinë alkohol subhanallah ku e ka dhjën e kushkaj e dhjën për dhëmet alkoholit për dhëmet në rafështë individuale, shëqërore kushkaj që farë dhjë është aja që nuk mund dhe njeriun apo të ndal nga një ekeqe që nuk mund të rezistë një epshit të thjesht që farë dhjë është aja Kën një epsh vjen dhe e fut në qash ditorin dhe pasaj sundan dhe u dhehesh epsh e dhe kojtja, që fa të dië është kja? Po muke në kojtë dië, kja është informat po a i ka informacion kujt i duhet mund të jep informata po, po ditoria që kur anë dhe të tërë është ka kje tjetër është dhuri që e luftan alkoholin e luftan drogën e luftan amoralitetin, zinan e luftan nuk e len nëse dhja nuk mund të bashkjetoj me zina Dituria nuk mund të bashkëtojmë me alkol, nuk mundet. Janë konflikt të vazhdueshëm dhe kët konflikt e ka gjykuallallahu i pritshëm. Nuk ka kompromis kët kët konflikt. Dituria e shëndosh nuk bën kompromise me alkoolin, me rënën, me mashtrimin, me vjedhjen. Nuk ka kompromise, e lufton vazhdimisht. Dhe në mendin ku nirju i dihshëm, ja përparsi në një vesit të keq ai e ka shkelmuar dinën e tij a e ka përbuzur dhije në ti, nuk ka përfitur nga ja. Andaj quat, quat një dhe për informatash, njeri që li ka kulturët përgjithshme, po njeri u i ditur që ne për e kërkojmë, dhe që kurani fletë për te, që i me duke fullur për këtë dhije, është njeri që li e ka dhije në shëndosh dhe e përdor në mënyur të shëndosh. Për dhe dhe pegamberi sotësërëm, nga shenet e kja mejtë ë dhe largohet dhija. E ku largohet dhija, është situatën mrekulushme për i njëranësën dhija. Gase për diri sa ka dhija, nuk mundët, apsulitishtë në bjetë të i njëranësën, nuk mundët. Duhet largohet leturia që tje zëvën i njëranësa. E ku rvija i njëranësa pas taj lërë shumë, shumë lërë shumë, ma dje eh, promovohet dhe lavdrohet pire alkoholit, amoraliteti, dhe bëhet turp, mështë pijet, dhe bëhet turp, mështë kjet edhe dikush tjetër pas grua se shpija Allah në arruajt, mështë kjet dhe një që ecë me te, turp, si nuk e pire alkoholin, turp bëhet, pëse? Kësë s'ka të dishum që imponujnë kuptim të drejt të turpit, të vinë i një rantët dhe mundon të na turpërojnë, pësë nuk imi të këqinë si kërësa ata. Subhana Allah. Kësë nga ka mësu Muhammedi sallallahu alaihu sallam? Dhe këso dhije i duhet këti vendi, diturri e cila i luftën ves të këqia. Diturri e cila u amësu njëzër rrugën e drejtë, i uëdhesh në amër të besimit në Allahun Azogel, i motivon në amër të këti besimi, për kundër e thonave dhe kurajuse dhe shganjuse, i bën që t'esim për para. Përndaj, kërkojmë që këtu kuptimet t'inselojnë në shkola, që t'kemi një rritë shëndosh, ne pëtë mërrojmë i kur përndëgjohem që ka thonjë profesora që fa përndonë në për klasë. Pëtë mërrojmë i vëllahi, nga pamjet e pamaralshme, nga veshjet e t'mershme, që në dasmë të shkohet ashtu të shtorp e lërë më në një tempull të mësimit, në një institucion arsimor. Ku është dia? A nuk jemi të vetëdijshëm se kjo i bën dëm popullit ton? A nuk e dim se kjo e shkatron të armën ton? E ndjesh se e dim ku është veprimi pra. Ku është lëvizja? Andaj kërko një garinë jon që të marin dje ju informata dhe partë mundësin që të kuptojnë dëllimës të dyjëve. Qëka në në kuptojnë të keshë informata dhe qëka në në kuptojnë të keshë diturit shëndosh. Këse ka përët njërë dhe dinë se kjo është të kjeqë, kjo është bënë, përës i përështu i përës, kërën për të kemë, kjoj ka informata. Informata po. Mundë ketë ka njërë që jenë përshemë orientalista e studion Islamin, Duna e dhënë e dhjetë me po e ka për ta luftuar Islamin. E ka informata se si, si thuhet aty hoj, orientalistët më thon hoj, nuk i thuhet aty hoj. Fraza ta që kanë se ka orientalistë që mirën me gjuhën arabe apo diçka tjetër, po bëhet për ata orientalista do të thotë që mirën me studimin e orientit, linjës së mesme, Islamit për ta luftuar atë. Për këtë kategori, ai thotë ti ne hojallar? Nuk u thuhet, po ata kanë diënë, ndoshta disa vetë më bashum se plot hojallar kanë dije Islame me gjithat nuk u thotë të dishum, dhe pse kanë dhije, ka se e që ata e kanë nuk quët dhije, ato qënë informata. Dhe informata në një që ka tjetër, por dhitoria e shëndosh, pa tjetër do tja, tja mundësoj njëriut, madje do tja detyran që të bënë vëprimet e shëndoshat, që të merë qëndrimet e shëndoshat, që të fletë fjallët e shëndoshat, nga se buron nga dhitoria e shëndosh, dhe e pa mundës më është që barëci si Moshet edhe individi i shëntur në shoqëri, i dobishëm, produktiv, është e pamundshme. Nuk ka mundsi një njerëz i paisur me dijet e shëndosh që të jetë destruktiv, shkatrruas, i rrezikshëm për shoqërinë, kurs mund të jetë kështu. Wallahi i rrezikshëm për shoqërinë është njeriu që s'ka dije. Vepron në bazë të emocioneve, vepron në bazë të hamendjeve, është i dirigjuar nga çështje të ndryshme, kjo diçka tjetër. Po njerëz me dije do manipulojnë ndonëg bim pri emocionevata. Ka se teoria me lehën Allahu xhelleuara është asaj që i msose të së duot të ragonë dhe të veprojnë. Prandaj kushdot Islami thot për dijet. Është shumë fjal alkoholi Islami për dijet. Ëndës se ka pofunduar Islami muhabetin për dijet. Me po kjo është një për atyrë muhabetove që dashëm son të plasin për ta. Ne kemi kaluar nga koha e limituar, do thot, dhe e rezervuar për këtë pjesë, por shpesh pak minuta që kanë kaluar, besaj që i kemi arsyëtuar me ato fjallë që i thamë më heret. Andaj, edhe kemi që në kushtuar dhijes, në të regonë qartës se qka dhët islami për diturin. Tha të se nuk është informohat atë të thjeshta, por dhëturi e shëndosh, e cila përëdan individ të shëndosh, dhe i cili individ pasaj bën vëprime të shëndosha, dhe fjallë të shëndosha, dhe qëndrime të shëndosha, dhe bine t Besime në islam nuk ka hamendje. Jo është bindje. Kërkotje të bindje. E nuk mund të arrijet në shkodhën e bindjes pa dhije. Me hamendje nuk arrijet në bindje. Me të rlimën nuk arrijet në bindje. Me bestytni nuk shkodhën bindje. Bindje dhije vetëm atëherë. Kur njëriju është i pajisur me dhitori. E dhitoria me lehen e Allahu Gjellewala të ngritë në nivele në bindjes. Informatat jo. Andalluh subhanahu wa ta'ala që na pajis me dietë të shëndoshë. E jo me informata. Ka si informata mund të ketë njerëz tjetër që ndoshta kanë kapacitet të kuptimit dhe të zënis për mësh mat mëseni, por nuk përfitojnë nga ajo. Prandaj Islami thotë që deturia tet është e shëndoshë. Që të prodhon veprime të shëndosha. Por njeriu nuk ka veprime shëndosh, të shëndosha. Mund të ketë diës sodan. Por ai nuk është detyrë që, që Sharia islam, Islame. The Islame e ka lavduara dituri dhe ka ndyr për ta ju ajo ato e informata ande muhammed sallallahu alaihi wasallam shpesh hare bon te dua she kundro duke thënë allahumma inni eseluka ilmen nafi'an wa amalan salihan fal shikosh i kalitur bukur o allah in inni eseluka ilmen nafi'an o zoti im o zoti im o allahumma o jith di Un kërkon nga ti dituri nafi'a. Të dobëshme, të shëndosh. Vetëm kaç? U amalan salihah, dhe vepra të mira. Këto letha me vetën. Dituria e shëndosh, dituria që është dije, patjetër të të sill veprime të shëndosha. Andaj kështu e lutem Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem Allahu jelle ve ala. Për sa kërkonte mbrojtje tek Allahu jelle ve ala. Nuk e thënë Allahume inni e u dhubike min ilmin la jenfa wa amelin la jërfa wa nefsin la tushba wa kalbin la jakhshaa wa zote i madhë unë kërkoj mbrojt e të ti o Allah mbrojt e mua nga dituria që zë bëndo bi e pa do beshme okay, ka e dhja është që e ka qëjtur e ilm e ka qëjtur dhja por e ka cilësuar e e emrin dhja e ka po cilësia e këse dhja është e pa do beshme së ka do bi dhe kur dytëria është e pa dobishme Amelin la yurfa ata kërkojnë mbrojtje vetë nga vepra që nuk vijnë te ti me pasë të dyta e të pashëndosha vepra të smura nuk shkojnë te kallaçet e tua nuk shpërblihen deri për to e si pasoi e kësaj pastaj vije onef silat esba pa. kërkoj patet të tërmuash nga nga një epshi pa ngopur s'ngopet kur lakmiçar anë konjë si kandia po nuk u bë ndobi ta si pasoi e pa përfitimit jo përfitimi nga këtë dhije, janë lakmiqarë të pangopër, kur së ngopër? Në asë një aspekt nuk ngopër, gjithë mundë dujnë me marrë, me marrë, me marrë. Dhe ke marrëje, e vazhdushme, e, panfarsisht pejkujt është duke marrë, a me drejt, a pa drejt. Ka është e pasu e qkafit? Editori së të pa dëveshme. Që kësa bukur i Kalidh Mohamedi, sësë më këtë gjitha që duhet të kemi parasuish, nd Që të dëshuojm të arrmë të shëndosh të matur të pjekur larg lakmis larg pangopsis rruga deri ka te Kyrini rruga ditë të kjo arme kanë ka deturia e shëndosh të dobëshme të çponatet islame për të Allahu na lëshët në ato deturi të dobëshme të shëndosh vepra të mira dhe Allahu sallallahu ne mallon që na ruan nga deturia pa dobëshme të, të na ruan Allahu xhalla Gjella, xhala hu nga veprat e pa dobëshme nga egoja epshi, nefsi, pangupur dhe zemre pa përullër, që si përullët Allahu Gjellë Gjellalu. -Gjell Allah në është në ruën nga gjitha e keqe dhe me kachum pojëdo fund kësaj pjese, e me lejnë Allahu Gjellë Wala, dhe të vazhdojmë në shala në pjesën e dytë me inkuadrimin e telefonatëve të juaja, ndaj një pauzë e shkurtë dhe pas taj rikëthejmi në ndështë një përsëri Allahu Gjellë Wala është për blivë dhe ju A A A Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ju shkojë ndërruar u rikthyen pasrinë pjesën e dytë e këtij emisioni, ku tashmë e keni të njohur, kjo pjesë është kryesisht e dedikuar për juve. Që të inkuadroni me telefonat e juaja për ndonjë këshillë, pyetje, sugjerim e kështu me radhë. Prandaj ne këtu kemi pyetje që na kanë ardhur përmes SMS-it, kemi telefonat. Para se të fillojmë, urna. Urna. Aleikum. Do të shkojmë në në pyet për Si duket, nuk po dëgjohemi? Urna. Urna. Na ma deko. Aleikum salam. Aleikum salam. Dara sa më boni kliki e produktin, më bë çfarë vlera ka? Lutja çysh? Ën e di. Ën thashta na thonisni di çfarë vlera ka. E çfarë lutje është? Ku e ke lexuar kët lutja? Ëh, ne po në në internet. Po, po, po. Mir Addin, Adde në fjalë për asë lutja diçka në fillim çysh e ka fillimin? Jo, dhe of edukes mubarek, kë këtë anat Allahu shkruan për Kanë Jon Muhameti, Ibrani, Isa, Musa, këtë anat e për Kanë vështun natë. Po, po, në rregull, në rregull, inshallah do t'ja përgjë inshallah, me izin Allahut aziz. Selam aleikum. Alaikum, aleikum selam wa rahmetullah, aleikum salam. E këtu kemi një pyetje. Që thotë selam aleikum, falna po kam frikë të madhë, asë nuk guzejmë e nejtë vetë, jam duke pi barë në përsesim, vetëm atë e për përmundojnë, po zdi që kam e boj, jam më, mërzitë. Uh, frika uh, që i vje njëriut, do të, të pëndë një sebebë, nuk këndë një arsyet saktua, nuk këndë një shkak, që e shkakton uh, këtë frikë, në japë njëve disa shenja, uh, që të mendojmë, se ka të bëjmë në një prejket e shetanëve, qovë këtë jetë një siherë mësysh, apo dhe prejket thjesht qëtësim dhe nga cëmë që vijen gane e shetanëve. Andaj me nëjë që nuk duhet këtë problem të trajtoj me barna, para se të fillim të trajtoj me Kur'an. Nuk po thamë që duhet tërështë larguar barënët, po fillimisht provojna me Kur'an, të bë një rukje, Një ledzim i Qur'anit, të këndon sura Fatiha, fillim i surës Beqara, ayatul kursiha, Allahu la ilaha illa huwa l-hayu l-qayyum, të këndon dy ajt e fundët surës Beqara, të këndon tri surët e fundët i Qur'anit, Kull huwa Allahu ahad, Kull awudhubi Rabbir, Falak, Kull awudhubi Rabbir nësë, të përmëndim Allahumë Gjallahu ala shpesh që të përëvojmë, përëvojmë, se ndodhë që këtë frikë pa e shkakëtojnë, Shajtane të zot nuk kanë pushtet mbi njeriu, elhamdullah. Nuk kanë çfarë të bëjnë mirë, por mundohen që me disa friksime, ta shqetësojnë, ta dekurajojnë, ta demoralizojnë dhe funëriu mos të, të kënaqet me këtë jetë. Nuk duhet këtu t'u lejojmë, por duhet që ta luftojmë me Kur'an. E pastaj të futohet edhe më barna. Kemë në telefonat Ornani? Orn Orn apo ndalojmë? Assalamu alaikum. Aleikum. Po eh, po të mi bën jap di pyetje, vënë hoc. Po falllah, po ndalojmë. Em, um, e voni dioll e ia kompleton em individuan. Çfarë do të më thon kë janë? Po, teater? Edhe jo më kam në shpes traditë ka dekë. Ë, kur pamën kanë dekë. Apo apo më nën më permesu punë me botëuba po demoralizosh për jetë. To valloin ti hoj, ju më fal një ar katër mujdit namaz. Po, në rregull, tre vgte. Po. Sa është e kum e kum drepre janë? Nuk jam kafolna që janë një, një mujdit. Pse? Don, pse? Vallojn se jam punuar me pak pa qeft me kaqun drejt, e çka kemi kom nolën, po tash po mënoj shpesh tradicte, po për nuk për shka, e di për çka. Edhe çari minim s'kom heqet më. Ah, inshallah tash më përgjigje inshallah. Më përgjigje. Faleminderit. Oo. Eh, patëm telefonat në padni pyetje për Lutin Mubarak, thotë komlëzu në internet, eh se ka vlera shumë ta Lutin Mubarak, ku përmend amna te Allahut, amna te pejgamber ve kusumarat. Do të, Allah, të fillim është ta dim se në internet çarkolon gjithçka. Ju jo kreç ka kon internet është dituri, që po vlozni për të, është dije shëndosh. Ju jo, gjith gjithçka. Duhet të kët burimin e shëndosh, deturia e shëndosh. Andaj uji i pastër duhet ta kët burimin e pastër. Dhe dituria e shëndosh duhet ta kët burimin, ë, burimin e shëndosh. Andaj nuk di lutje Mubarak, që ka kështu lutje Mubarak. Qase Mubarak e bekuma e do bësh me të gjitha lutjet që i bën Allahu xhen lojën të tilla. Për kët arsye them se që, nëse të dan me bo lutje të mira ata çeluarë dobishme atë merr librin buruaja muslimanët huti ke lutjet me rekomandueshme për çdo situatë rracë ti duhet pra përmbajje asaj me len Allahu xhellahu ala do të mjafton e nga lutjet e tjera do të lutet që skan baz nuk kanë verifikuar nga xhollar nga dietarë të dieshme këtu më rad nuk duhet ti marrën parasysh andaj nuk po e di se çfarë lutje ka mubarek qase çdo lutje nuk ka murtuar sallallah në Kur'an e as pejgamber sonë hadith Nuk ka këto emërtime të lutjes në Kur'an nat Hadith. E përjashtojmë në Kur'an nat Hadith, a shon rochë namës be dit, qase çfarë emërtimesh vendosin njerëzit, nuk mundemi ne të u marrë me gjitha emërtimet e njerëzve që ata ja vendosin lutjeve, që si ka kënduat, si ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i përmbaj librit mure muslimanët mjafton me linë Allahu xhelal xhelal. Kemë një telefonat të radhës, urdhani. Selam alejkë kaguç. Aleikum selam wa rahmatullah. Një shumë, më ojë në limon, aga odhë. Falë Allah. Një gjarëpën ka një kërë, një gjarëpën, shë do më thonë? Gjarëpën? Po, e qartë, e qartë, e qartë. Uh, Pyqin e dy që ne bëri telefonusi, radhës ishte fillimishë për uh, emlin rriduanë. Do të ja kom, sot ja kom menduos djalit Emri Ridvan. Ky është emri i mirë. Ridvan do thotë është një me kuptim që kuptim i mirë, që bart me vete kuptimin e kënaqësisë, dëshamirësisë, të, të Allah i kënaqish më atë njerëz të të të të, të, të, të kënaqen me ta, ai të të, të kënaqur në kuptime të kënaqësisë dhe rahatisë dhe qetësisë bart me vete emri Ridvan. Është emri i mirë e gzoft. Sapo përkat pyetësit atë mendesh për vdekje shikujës në ruar të eh, mënduarit për vdekje është pozitiv dhe është negativ në mëndu për vdekjen është vëprim pozitiv dhe është vëprim negativ ku redim nësa është pozitiv është negativ në që së njeri mëndon për vdekjen dhe këmëndim e bënë më aktiv që të punon të angazhot e bënë më adhru e salaj që në levon nga sot në këra me vdekjë nesë të punojmë të bëjmë punë të mira, të largohem nga punë të këqia, të ashtëzim këti sa të mundëm, që të luena ma zhete në i punë të harin në i punë të mirë, në qofë se mendimë për vdekin, e aktivizan, e motivan, e stimulan, kjo është hajrë, kjo është dobi. Pra nda edhe djetarën, kur kam full për vdekin, kam full nga kjo aspekt, ju që njerë të demoralizohen, dekurajoen, jo, por që të inkurajoen për punë mira, nësa të menduarit për vdek për punë këçi. S'ka nuk ka vullnet në buqeçmo. Ku më zimë si dek, ka më zimë si në zonë dek kanë punë të këçi, qajtur Allahu tasojal. Në nga ky aspekt është pozitive. Do të kurtsimë fona namaz më të kxiat, me qen, ma i për, më vonë punë më të për, për mëlargu më shumë gatkëjat, më më i dobishëm për shoqërinë, për familen, sa më shumë të punu më kontribu, kjo është pozitive. Gjithashtu nuk din kur kimë dek, kështu që jap më të për zor, jap më të për aktivitet vetësu të. Do sa nëse mendim për dekën Edhe mësonin hierën, jau disponimin, jau angazhimin, jau motivin. Elë namaz si kurse ky vlla thot Allah o zoft. Po, atë kjo është vezvesa e shejtanit. Nuk duhet të marr me këtë vezvesë, me këtë sytye. Po duhet më çumë punu më angazho. Më, më fal namaz. Andaj unë e pyeta kët vllahën tonë që na telefonoi, pse nuk falesh sa të kam thënë ismut. Subhanallahu. Po bashni kur të ismut, mund të të m'afroj dekës. Është më i dapt. Kam më shumë ne pa ndihmën e Allahut Azza. Bashather duhet më shumë të këmbuj namaz, më shumë të falet. Ju me të sirs, janë të të të spami më braktis namazin. Sa njerëz fatkeqësish kur janë smur të as pomojmë fal. Po bashather duhet më fal më shumë. Hanë diçi i lodun, nëse ku mund të më fal në kom, fal ulur. Elhamdullillah kualet cima për mos elë namazit. Namazi me len Allahu Jellalot ndihmon mi largu qytet e vezveshë së shejtanit kim ne telefonat rradës urnani urna urna, urna. selam aleikum aleikum salam allah tamadagoni fikë ot se ne dire dire kas en fol po ne se jumpu na telefones fikaso po ne shum po fole ku te spija nese ne nje se ne fole po ne ku do te spija fu li <andersi> kaso Nëse asht vogël, ai si politik e xillon diçka, aty s'i njeh boksin duke punuar kënej. Ëh nuk mund të më fun pun heq ashysh. Ja, më e punën funksion të tash karbona 1050 vay kimi prej. Ës skapoas sh gjë më fol, çim punën kam territori punë. Uh Aha, -huh. atë ski vakt, a vankt, poun. Poun nuk lën shefi më fol. Lën punë. Punë nuk lën mund nuk dojte. Skrap tonë kafta të, të spret misteria primial nga. Djon si e therrët atë fjalën e strtok tek. Onei se më dobaxh ti në peshija, edhe të shkaj fole. Haj inshallah, ani inshallah merpër gjithashmërinë Allahut. Merpër gjithë inshallah. Ai. Andaj kë jos për kë dikës. Ktheu namazit dhe le të jep mendimin për dikë mendim pozitiv që të jap ambicie vullnet dhe lufton për jetë më tepër. Pyetet atë Një gjarëpën ka hinë kërë, që ka dë me thonë? Nuk ka dhe që ka që dë me thonë. Ka mundësi, ka qenë këvetura në vend, ku gjarëpën i ka qërkullu, ka qenë diraceli, është fudë mërëna. Nuk ka dhe që ka që na duhet me marrë shqetsu dhe valla që ka ndodhe. Duhet me të mëtëat saktuar me i largu pëja ty dhe me rëfunda. Pyjtë e të të rëthët, punenë të atore dhe kemi shumë punë nuk kene vakët më falë. Kemi telefon po çfarë punën fizike rraf melosin e vdekës po melosin e vdekës që kanë me respirën në fakt a, është e njëjta melosin që janë edhe kofshve apo është e ndryshme e qartë talla e qartë alejër es salam wana. aleikum salam aleikum salam turjë a uh, thotë fali namozet kaza te shtëpi alhamdulillah që po falesh mirë po nuk është arsye pse moshtria spet ose i pratmosu fort Nga njerëm, vallaj përvejnë shumë keq, që duhet me si dhisa shembuj banal nga njëherë, për, për të argumentu njerëzve se dilemma që e ka në po, apo arsua që e ka në shte pa qëndrushme, kur bje fjela për lënin në mozët. Ti kurim punë aty me mushtëri, me, me pasë njëri në sonë halli, me kapë me shkumë më banjo, a nuk dërpim punën me shkumë? Nuk ka kurquçë dotun e mbledhë këjt nevojën çka është, në fund e shpërndar në fund e kryfosa në fund. Stacionieri kur edhe bukun se ha gjithë ditë heq sa buk, ke çka konsumet pa angur bukë e ha në aş pasese. Stacionieri këtu do. Ose më të më të të spiënë rast urgjent, elan me punë me këçë këtan atje. Nuk thua spret ne pakse i kam 100 qurbana me i prej kom 100 lop me i prej, tani mavan let buç ka buç të shtëpi. Nuk thua zot i lën këçë go shkon. A dhe nuk është për limit të koha. Jo, nuk ka limit të koha. Gja shena Por por veprimet caktuara, apo gjen aku, edhe në punën. E ku është problemi? Po neversion nuk i ka na kuptuar seriozisht namazin. Çka do të më thonë me fol namazin me vakt? A duhet të kuptoj që seriozisht Allahu ka thënë se namazi është bërë obligim për besimtarët me qenë durr, barçëki ndaj Allahut, farzë që i mufon kuën e kinë u kone vet. Kush do në të prret, kush do në të shkon, na skena punë me këtë çështje. E jone është me kry obligimin të Allahut Azza wa Jalla në kuën e vet. Mos rri aty, mos fa me voltë ravi. 5 minuta punë, 15 minuta pret gjithkush. Të gëvunit në çështë kat shum pun keni, patjetër kine zavent, kine punë turat. Kryej punën di kur të dre. Fali meran, herë një uni falet vjen deri në punë, shkëndet deri falet, ç'i mërat. Nuk është arsye më lën namazin për shkak të punës, nuk është arsye tek Allahu xhe lavala. Namazi nuk lihet. Namazin luft falet. Ma armik, fyt për fyt, Allahu na ka përmend forma çish me fal namazin. A dhe mos më elon namazin. E lëre më punën. Duhet më fal. Duhet më kupton kët punë, seriozisht. Se nuk lihet namazi, për çka do qoft. Duhet më fal. E kenë obligim te Allahu tasu jall. A tek kurtham duhet më fal, e di kushtet, e çka më honger. Po namazin nuk ka është çtë pengon më të me honger. Falë namazit dhe puna, kur kusht po të tretë të, të shtëpia. Kur kusht po të hupe punën. Falemdhullahu Allahu Xhelalu na ka mundu pak namazën, pes namazën, dy veçmush i fal, te shtëpia pa problem. Ka me tre namazë. Pas me numra po i thit Allah më shumë du, me dhan punë, ka ne kus arsye. Ne duhet duhet më fal namazin ku nevet dhe gabim me kji qe bon kaza, duhet më ndërpjek kët praktikë dhe më fal namaz me ku nevet, Allahu Allahu Xhelalu na fal të na uzot. Kemi në telefonat orna? Na. Po orna ne? – Unë janë një të lakë. – Po? – Kur, se kom janë namazën që, që qatë të rëgjetët, kur. – Hamdëlela, hamdëlela, hamdëlela. – E që një atë tri jetën kam rëndë të kalës shumë. – Po? – Atajta, atë rëndëta, që jetë edhe e konësye, që të në kokë e konësye. Dë mundë që njëmë falë, që ta jëmë jë jë jë jë të falë, ka zare, ketë atë dita. A për banë që i për fali ka zash, ka për thunë gëtë dhe? Po, po. Edhe jam të i falun që tri vjetë që i më falun që i kumë pasë mundë ta. Po. Zemë rëmë krati që i sëmë për vinë seshë dhe. A për banë që ta banë në modë dhe, a që është për ta mërmenja të i? Po, inshallah, anë i halë. Inshallah kërë më donë për i gjë me izin e allatë, inshallah. Ajë, në të në mirë, e selamu aleikum. Në të në mir Uh, Pyqëja radhës që mbetëm, pa u përgjish, ishte uh, një vlahë që të fënej për meleku një vdekis, at, uh, a, a i me shpirtat e uh, njerëzve, a dhe kresa tjera. Meleku i vdekis është përgjegjes për vdekin e të gjitha kresat. Të gjitha kresat që Allahu gjëllë e uala, ua ka caktu vdekin, meleku i vdekis është përgjegjes për ta. Pas të i kafzve, a jo me shpirtën, a që ka i merë, si bën me vdek, a je din. Allahu alem si ndodhë atje, mirë pa, me lejku i vdikës është përgjegjës, për, për vdikën e gjithë të kriese që Allahu a ka caktu vdikën. Aja është përgjegjës për këtë putë. Asa Allah Gjellera e ka ngarku me këtë të tyrë dhe aja ka këtë obligim. Uh, pythja e radhës që në e bëri, da dhëtë kjo gjysha jonë, kjo halë, ishte lidhe me namazën. Thëtë janë falë që 7 djetë, 8 djetë, nuk e këmë në namazën ka rshitur me siguri dikon dhe ka thyer kukun, ka thyer këto do thot si në pjesën sipërme të këmbës dhe si pasuj e kësaj nuk ka pasur mundësi me u fal, e namaz në dy pas taj ka rinamozn duj. Pastaj ka filluar me u fal dhe tash më zgjoi kompenzua ato që i ka braktisë që djimoj dit. Thënë më është të përgëzoj vallallaj që njëri me tut një 80 vjeçare. Dhe, dhe, dhe, dhe mos më me maut mend në 80 ditë sa kalon namaz, kjo është suksesi më i madh që Allah i jep dikujt. Andaj vallallaj nuk rishap plaç çi vinjëm i mufad i ka bur 70 dia 80 dia i gëzohem shumë dhe lakmoi për gjën e tyra thema thuall do të arrim ne deri në këtë mosh të jetojm dhe do të kemi një xhami kështu i re Allah na lutësh në lig Allahu na forcoj kët fe Allahu na mundoj që ta kalojm jetën me namazet vdesim me shahadat kështu që nijet e kemi zot na lut ni ni mendim i keq ni tytyshat ndëutur bila mundir me qiu me qiu në shkatërime Kur shehëni njëri ka rezistuar 70 vite, të gjitha furtunave, stuhive, vezveseve dhe ka ardhur përsëri. I bin Allahun se kjo është sukses. Ndajme po shum, një që që kalon, njëri i suksesshëm njët shikoi një plakë që 70 vjet namon zakalon. Ky është deri i suksesshëm. Andaj këto plakë është sukses për mua. Mirë po fakti që e ka thyr këmbën Allah është roft. Dhe nuk është dashme namazin. Kur e ke thyr këmbën, nuk është dashme në namaz, është mufal ulur. Po si të skapas, më lëvizje, hamla ka lecime, po namazmos pelon. Me çdo gjoft, kanë dhodha të skapot, më thonë kanë më pyet, ka bës sipas ndoshta mendimit të vet, do t'i kompenzon. Namaz që njeriu e lën nga mosdia, se ka ditë që ka obligim. Ka menduar se lirohet nga namazi në, në atë kohë. Pasat e kupton se ka pasur obligim duhet me kompenzu. Duhet më fal. Jo sigurisht dikush që lën namazin për shemb, e din që ka bash po nga neglizhenca. Din që smat, s'po thon për këtë. Po dikush që falet dhe pastaj mendon se këtë ku për shkak të kësaj smunje, për shkak të këtij udhëtimi, për shkak të këtij vëni, mësin tash se ka borxh. Nuk e din po, se ka borxh. Dhe e lën. Pastaj e kupton se ka borxh, e ka obligim të kompenzoj. Prandaj kompenzimi që du ke buresh mirë. Allahu të forcoft dhe ajo që po vjen ke, që smuk në banorse e kjo është elhamdullillah se ajë mirë vallahi. Që ti po përmallosh mirë Allahun për se, në sejdë. Mir po dij se nëse falesh u shki mundsi. Ulur duke u përkull nga pak, edhe sun bjën sejde, nështë zemrat kanë më rënë sejde, Allahu Gjellera ka me të shpërblujë si më rënë sejde, nga se ty të ka pengu smundja, për ndryshet i këshë më rënë sejde, a në njëri unë që e pengën smundja, në njëri unë që e pengën gjendja ti, shëndetsore dhe fizike, që mos ketë mundësi me e kry namazin, të aman formës i duhet, për gjithda mangësi në këtë dretim, Allahu Gjellawalla, jajabë sevapin e plot, nga se e ka pënguar, e ka pënguar s'mundja. Kemi një telefonat të radhës. Urna. Selamu alaikum. Aleykum, selamu, s'Allah. Kërë, gjithë një pytje. Kërë, kërëm e thamë për namazën e stiharës, se, a faqë një dhe më nga e ndërë, se, dikosh në kazanë, dëmësh më falë 2-3-3-3 në për një punë, ndarën e sezon ndër domethënë është mirë ose keq është ç'i mbas shohësh andër në kolli diçka bosh veç e shpikna. Edhe tash koha që u sti një or më m rrapa, të bjen më sa kë është në pas tani 25. Të bjen që tash një or domethënë pas pa në shokët vjen 10:30 natës. Është ashtu. Nautoren selam aleikum. Aleikum selam aleikum selam. Aleikum selam. Prandaj kjo i të sa i përket përgjirë që patëm i adhonë ësaj gjyëshës tonë që në telefonaj, që falë ullur, mosë le namazën, edhe, përse s'kim unë si me shkunësit, dhe se me rendë kumë, Allah ka me shpërblujnë nga qëtë ka pengu arsua. Nësa pyjtë, kemi në telefonatë, ornane? Orna? orna? Mi mama. Mi mama. Dishka kisha dëshë në vitën në lakë, në lakë në vliket. Po? Eh, po tashë shumë njerës, Njëti moment, njëti sekunde... Shumë kausht. Pa. Shumë me lështë ke dikes, arreç një. Edhe se si mund, një kokë më kërë një vend. Pa, pa, pa, e qartë. E qartë, qart. no, uh, në atër. Pyta është si fillemesh për namazin e istiharës. Uh, a duhet me pyta në i ondur? Jo nuk kanë me pyta në i ondur. Falle njërë, dyrë, të jërë... Dhe se Allah gjellë orën, duhet qëta që një mindim, ose një sebep caktum që të zënë ka e që është hari. Nuk të të më priti që ka të pasachme. E rëndësishma është që kur të falë në majnës të i hare, ti i adorëzën këtë qështë që Allah të të zë gjellë. Dhe pas kësi dorëzimi, konsultuash dhe merë këshila nga njështë e dishëm dhe ata që i këtë ofërë, dhe pas kësaj e merë një vendim caktum, mos të pëndomë o për atë vendim se dje se sebepet se për me marë vendimin e du Pra nuk dhënë e përri të ndërë të saktumë, se kështu më rrënë nga namazit istiharë. E se përket namazit të natës, në ora 5.25 është himsaku, nuk o lidhje pjesa e 3.9 më himsak, por pjesa e 3.9 për saktuatë, si kurse kam cikë disë ere. E marëm namazit në, në akshamit, kërë namazit akshamit, ta shkin në ora, për shembul, 4.14. 4.14 e, e kemi, dhe sa bëhe 5.25 së himsaku, dhe më nj 4:25, 5:25. 4:25 është domthonjë është imsaku i kiminisë 20 minuta, domande diku pas 1:00, pas 4:45 do thotë është namozi Sabat. Edhe marrim këtë kohë, prej 4:40 deri në 4:40, 4:45. E ndajmë në 3 pjesë. Pjesa e parë, pjesa e dytë dhe pjesa e tretë. Ku i bjem pjesat e këtyre notës? është pesë oj kohë deri sot në sabah është pjesa e 8 e natës. Ndaj kjo është pjesa e 3 e natës dhe, dhe mëyra se si ne e porsaktojm pjesën e 8 e natës dhe si e porsaktojm gjysmën e natës për ta ditë kohën e acid sikur ç'e kemi përmandur në bazë të kësaj metode. Do thotë namaz javëshumit, namaz e së shtunës, ndarja e kësaj pasojë në tri pjesë, pjesa, pjesa e tetë, pjesa e tretë e natës dhe kjo është pjesa më e mirë që muslimani mund më fal namaz nafile en kuadër të kësaj edhe namazin istihare. Kimë një telefonat urdhani? Salamun e këmë. Aleikum, salam, artullam. <tër> në po të gjinderuar, në shëmë të në po një pykja dhe pykja është, unë në profesion dhe në po një amë përra dhamë, për me qenë se në po një i punë dhe në po një me detiru me, po, me punu me një lokalë hëtë e gjerë, ku shërbejët edhe arreko hëllënjë. Me në po një sërë të gjëna dhe sërë e di që është në një gjëna, po sërë të një alejurë, me që në po nj Po çfarë, çfarë, çfarë më prodhën, inshallah. Pyetja radhës është me leku i vdekës, a është një që shkon mundësi që në të njëjtën kohë ndodh me vdek shumë njerëz, ose shumë kafsh, ose shumë krijesa tjera, qysh ja merr ai gjithave këtu në shpith. Fillimisht na nuk e njëj me lekun një e vdekës, uh, nuk i dim aftë dhe kapacitetet e tij atë. Ka njëra për shembull, ë po në punë caktuar çuditëm në komunë po dy punë njëri. Nuk mundi më bëhet edhe në kod dy veprime. Na quditëm. E ja shumë në mirë seriozi dy, po pasi bën jetën ku. Quditës. Pse? Sepse ti nuk i ke një aftësi të njerëzve. Ai lëndojëllëla kur autorizoni me Leku, për një punë ja pa dha fuqinë dhe, fuqin dhe aftësinë për ta kryer këtë punë. Kjo po, e dyta, po ka ka ndims me Leku Vidikës. Mirë po, momenti kur vdesaj padyshimse mbikëqyrës i këtij veprimi është me Leku Vidikës. Qysh ndodh kjo? Që njerëz tek ne është koha apo sekondat. Është specia që na pamundson të kryejmë veprime të të të të shumta nën një kohë të caktuar. Meleku kjo kush është? Meleku nuk punon në minuta me sekonda. Allah lem ta ka thënë çfarë kohës, çfarë numërimi bëhet. Pa është një çështje për nevet e për e padukshme, e panjohur. Është botë e fshehtë për nevet, na nuk e njohim atë botë. E jone që të besojmë se ka një melek që Allah më ka thotur melekul meut. سيكور سه الله تتقول يتوفاكم ملكو الموت الذي يوكي لبكم ثم إلينا ترجعون ثوه يتوفاكم واصيل ديكن ملينا الله تعبن قطس نقبن كله بهته ملكو الموت مليكو في ديكن اكاة وطر الله جل وران النجيس ملكو الموت ملك الذي يوكي لبكم اتلاشت اوتريزوه بر كتبون بر يوغ تبا صاي كثيني تكني سيبونا يكتبون që shumë njerëzit nitën ku, njëta në shumë vende, kjo është që që po ne është problematike. Po po nikri si kurse më nei kuj vdekës, Allah e mëson shmallsi aty. Allah e mëson shpërcia aty. Allah e mëson fuqi aty. Ne gjejmë këtu të panjohura, po ne vet pa duhshëm, çofta ne besojmë edhe pse nuk e di mënyrën dhe formën se si ndodhi kjo, Allah do mësmir. Kemë në telefonat. A janë në program? Nimroma? Jam Saliu, edhe deshatë pyetë domethënë një person i cili vdes gjatë operacionit, do të thon rane se zgjan. Ai ndjen të njëjtën ndjenjë sikur për shkak me vdetin shtratin e vdeties. Po, apo çfarë? Ka thënë smooth. Ai tha. Kon. E, e, e, e pa pyetja para kësaj, do të thotë para kësaj pyetje ishte punoj kamarier. Kemë në telefonat në Lëmbërngarëjia, mirë ta enkuadrojmë. Urna? A bërë një fitë për hoqës? Po, falë Allah, për e, e, kër, esht, të ndëgjojmë. Po. Misë. Në kërë, zakë nështë, a të palatët jenë të kantë poshtë? A bërë me shumë e dhe gjë kuranë? A e shumë e në qëmi për kuranë? Po, po qërë. Sërani. Aleikum, sërani. Me punu kamarjerë. Shërbimi me alkool është haram. Njëri u tpënon me Ivan ku shërbet alkool është ndaluar. Ka se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar dhe ka mallkuar në raport me alkoolin 10 persona. Njëri nga ata është ai që shërben. E di që është kriz për të punuar. E di që është ka kriz punësimit. Dhe njeriu ka nevojë me mirëmbajtje familje. Mir, por njeriu duhet ta bën maksimumin për çjet punë, për të punuar halal. Andaj Edhem pun kuje për shembull. Kërko që të liruar nga servimi i alkoolit, edhe nëse kjo të kushton me zbit rrugën. Për shembull, nëse rruga është 200 €, thui unë përveç me madh rrugën 150, mirë po, nuk shërbe alkool. Për shembull, dikush thotë, "Po sprovëm shefi." Unë s'po unë nuk e di apo na sprovan. Unë po të jap ni fjaloi opsionet që më provu. Provaj di sa mundi angajau li tallona djale me gjithasajit me gjith pun tjetër allah xhella uallahu waman ytaqillaha yjallahu makhraja wirzuquhu min haythu la yahtasib kusha ko friken allahut ruhet pi haramit allah u ban rugdale dhe furnizon nga nuk jam armanja vallahi kjo s'shle jamja as us garantoj kshu po kshu ne ka garantuar zoti gjithësisht ajt ka thon kifri kallahu xhella uallahu largon nga harame largon nga kia ca Munds provojsh pak, mund tjeqesh pak keq, po vallai në çfarë për hithëlla ti lën punë, nuk lën Allah keq ti kurr. Qysh kurse ka lën kërkon keq. A jene duket pak absurde, ty qysh më shuh shu punën, tash ska punë, po ne vetë krizat dobta që jemi, që friksohemi nga ardhmja, nga furnizimi, ne na duket madhe. Pun, e madhe. Dozea punë Allah ta zgjat. Pse po del pi punë? Pse po e braktis kët kët shërbim të alkoolit? Pse? Poliza Allah ta zgjat. Dhe gjë ti ti e lën veten keq, prit Allah, a mendon se Allah të kaqti? Kur vallai. Por duhet kemi bindje kët punë. Të nështrohemi dhe përulim ende në mbështetje me Allah, xhallahu ela wala, dhe do të bën Allah zgjidhje. Po nuk është arsye gjendja ekonomike dhe punësimi i rrallë ashtu më ran, të shpëmohen këtu. Kjo nuk është arsye, Allah nderu. Nuk është arsye. Ka së ka punë. Ka punë. Po tash ku ka punë, çuçi ka punë? Duhet më kërku. Tash gjenë nëse nuk bën puna e lehtë sikur se ai kia atje, nuk është dorëfavorshme sikur se atje, por duhet bujje ndiri. Qase Obligim e kemi me erut imanin. Obligim e kemi mullerun nga harame. Pandaj, dohet më kujdese. Shëbimi e alkohet është haram. Dhe nuk asetot masën i arsuje. Allah unë arruaj. Kemi një telefonat. Ordane? Salamu alaikum. Aleikum, salamu atëllam. Dhe shënë një dy fytje, hoqë nësë e kohë nësit. Po, falë Allah, do, po të ndëgjojmë. E parë është, dhe më thonë, nësë, unë ku më ndëgju si shumë të regjime që si Meleku i dhekes nuk... Me, me, jo Meleku i dhekes në falmi, po Meleku e, i for njëzve. Ka shumë të regime që thonjën ka foli Meleku, po në nuk e di sajën të sajtë. E dyta është thurët që ku dalin para lau ditin e masherit ose kërtu dëmë thonë a e shofim Allah në adit apo ma sitim gjenet litin gjenet. Këto ishin, Allah e që përbële. Allah e shërë. Pytjaraz është të nëse vdes njëriu në operacion në ndikimin e anësazionit. A i ndinë dhimjet e vdekës, si ku se po të që të shpia, a i në kuptimin e anësazionit dhe në kuptimin e humbes vëdijes është në raport më neve. Por shpirtit i është vëdijet, në qovë se njëriu në uh, trupin e ti është në ndikimin anësazionit. Si ku se tojmë të nështipim, kë nuk dhëmëron se shpirtit i ështipim dhe idehën dhe në ndikim të asezionet. Vajdojmë veqë kemi një telefonat, më së pratë urnëni. Vajdojmë veqë kemi një telefonat, urnë. Selam alejkum. Alejkum, selam urtulloh. Dhe ashtë të me pyth në lidhje nëse një individ është i ullumë dhe i falë 5 vakte në mansë. Po? Dhe si profesion e ka është kamerman gjirime në përdosma. Po? Po në përdosma t'i e që Shërbet e alkoholit. Po? Aja ka që june me shku, me marë pjetë aty ku shërbet e alkoholit, por aja nuk e përdorë, vetëm se gjiran. E qartë, e qartë. Allah ju e shpërbet. Amin edhe ju, amin. Njërë si duket, kemi endë telefonata, po? Inquadrë, e këndrujmë edhe një? Ordane? Jo, ne. Fjala që më ndihot po? ku prodhuesi alkooli është është marka, nuk kur nuk sepim korr. Po. A se prodhu familjarisht? A se kumpi korr ku konsideri fortas në furnor zonë furnit. Po. Po kem tonë po më normal alkool punon në kanal më mirë. Po. E qartë, inshallah do të epe une këshilën ti me të të që ka mundësi, inshallah. E keme të telefonat të radhës? Urnëni? Urnë? Nuk e di a jem lidhja enda apo është këpë? Urnë? As-salamu alaikum. Aleikum, As salamu alaikum da, vëllai. Po, ësh kam një pyetje. Falë Allah. Bashkia Islame, Bashkesha e Lushnjës. Ma shumë mundjon bashkitë fjalërorëve. Kur dihet se atun u punoi as ekonomist, as mjek, as kimist, lirive me lideron që dha të marrë gjithë ditën, me dihurin. Ah, po. Sapo dëshirë me komentuar për gjë. Inshallah. Inshallah. Mirë. Nuk e dia kemi telefonat tetë duke prit në radh apo të vazhdojmë me pyetjet nga selën, nëse i kuadrojmë mund të tetë rata e fundit për sonte, ngasë kemi shumë pyetje që e kemi grumbulluar, kemi edhe një telefonat dhe si duket kjo do të jetë tetë fundit inshallah për sonte, po. Ja. E fundi. Urna ne. Oke. Urna. Urna. Urna. Urna. Urna, urna, po të ndajojmë, falni. Urna, urna, po të dizen po. Hola. Urna. Urna, urna, si dukat nuk po na ndajeni. Urna, jeni li të deri për drejt? Ek kam anë jam flas, i kam 70 vjet. Po. Edhe të po fol me po nuk më thon, po? më thon tek të më krijën të. Po. Nuk e di, jam vëmë marr kom Brend, disi se so numeron 60. Jesta volin kështu më smpreka, tavolin hes. Po, po, Shka po. Këtu ti çeshnia vao. Ani inshallah tash in ta in me e mer përgjigjen inshallah. Tash e mer përgjigjen inshallah. Mirë, kjo është edhe pyetja fundit për sonte na vjen kë aq çu duhet më ndërprerë mundësia e telefonimit, por na ka bërë shumë pyetje dhe koha e misionit është duke përfunduar, andaj ju lutem që mos të bëni më telefonata, po më, më keq që të them kështot, por vetëm me qëllim që t'ju që kursim juve që mos pritni më radh, gazet nuk kemë mundësi të ju inkuadrojmë. Inshallah kohë më e tjera ku mund të inkuadrojni, andaj ne i me e pavazdojmë me dhënë ne përgjigjeve në pyetjet që na kanë arritur nga se jemi në fund të emisionit. Thotë në nëse vdes në operacion, thash fakti që nuk e kanë dinë njeriu dhimbën në aspektin fizik, të organëve, ndonëse shpirtin e kanë dinë. Ajo që njeriu është mir, mir, i mirë, nuk e dinë dhimbën, qoftë ti në ndikimin e tensionit, qoftë ti jashtë ndikimit të tensionit. Ngase vin me lajk edhe përgzojn njeriu i mirë, dhe shpirti i tij i dal, sikur thot pejgamberi, ose sikurse dal pika e ujit nga knota. E knota ajo që është me ujë, e pa e kër, e, do të thotë që është një lloj gojte e mave që Kur të dill uji del me leci. Kjo është shpirti, shpirti i besimtarit. Nëse është shpirti i mëkatarit, apo shpirti i pabesimtarit, del me vërtetësi. Pa marrë art në nezion, ashtjert anezionin. Del sikur s'os pegamëson, sikurse do thotë, ëh, uh, që dal një mjet me me me, me shumë gjëmbë që është, kështu që ndin galesh. Del me vërtetësi, del me pasojë, të rreq me vetë e lësh të madh. Nuk del, nuk del lehtë do thjesht. Prandaj Nuk ka ndikim të shpirët e anestezionit. Në rafshin fizik, po, ka mundësi. Në ndikim e anestezionit, ka mundësi që mës të ndinë dhimbje fizike, ka mundësi. Por kjo nuk është më rancin që fse ndinë dhimbje e shpirëtnore. Shpirët ndinë dhimbje e kështë problem. Për daj, dhimbja nuk varën nga anestezionit, dhimbja e shpirëtit për varën nga punë të mira. Në aspekti fizik, ka mundësi që njëriu, në ndikimin e anestezionit mës të që ato autopalantë duhet të ngjerrë në pjesën e poshtme të automjetit dhe nga aty dëgohet Kur'an-i prish, por nuk prish punë, nga se nuk konstante ënçhëmim i Kur'anit, nga se pse zëri del zëri pi aty, rrezysh mësa ekspandohet dhe shkon, do thotë, tek vëshat e lartë. Prandaj nuk është teksti i Kur'anit poshtë, as nuk është Kur'ani poshtë, prandaj pse zëri del nga aty, ne nuk mund t'i ndryshojmë vend autopalantëve, që të jenë në pozicion të lartë, e kështu më radh, andaj mendoj që nuk prish munden nuk konstante ënçhëmim i Kur'anit në nëse dëgohet nga nga poshtë thëtë, kam lezu, sa di nuk folë Meleku, për kam dhe gjudon se, në disa raste Meleku ka foli, ka thënë Meleku e kësë mardë, me, na Meleket në formën, si ka kryu Allah Gjellawala, nuk mund të shohim, por ata mund të personifikon në formë të njëriut, dhe pasaj të kontaktojnë me njëriut në kohë të saktuar, si kurse kanë dohë më herët, në kohë në Muhammedis Osebë, në kohë të më herëshme, u karë Meleku, por na nuk e Në pejgamberi ç'është me shpallje, pejgamberi Muhamedi son nuk ka. Por vora kanë ditë, ka, ka ardhur Xhibrili në formën e njeriu të Muhamedit al sallallahu alajhi wasallam dhe ka pyetur ç'ka është Islami, ç'ka është Imani, ç'ka është bamirësia, Ihsani dhe është përgjigj pejgamberi son, ne kur ka shku ka thonë, a edini kush ishte ky? Ata thanë, unë nuk e di. Qëse ka një njerëj, to huaj nuk e njohën, tha ishte Xhibrili. Meliku. Në kurte personifikohet mund të folë njerëzve, mirë për në formën e një si melak nuk mund ta shohim dhe nuk mund të komunikojmë me, me ta a shojm Allahu na gjal ditën e gjykimit apo kotimin e xhenet. Njerëzit e shohin Allahu xhela xhelaluhu do të erë ditën e gjykimit pa u futur në xhenet. Sikur se ka në hadithin që e ka të vë në Buhariun e Sahihunati se sa, do të thotë Allahu xhela xalahu thotë njerëzve le të shkojnë çdo kush tek Zoti që ka adhuruar. Dhe shkojnë të gjithë tek Zoti të, të tyre nga se detyruan. Dhe mbetet një grup i njerëzve presin. Allahu xhela xalahu thotë e ju çfarë pritni? Nuk na kemi pritur Allah, na kemi adhuruar Allahun dhe presim Allahun. Dhe aty u shfaqin qiesia Allahu xhallahu, që ne bëhat të saj taniun Allah xhallahu, lënij bin Allahit në sejde. Prandaj këtu kamë të kontaktojmë Allah xhallahu. Mirë, po pamja që Allahu na ka premtuar që do ta shohim Allah xhallahu, kjo bëhet pas hyrjes në xhenet. Atje e shohim Allah xhallahu. Si kush na ka këmërua Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. E shohim atë që kemi adhuruar. E shohim atë që Kemi jetuar për të. Dhe jemi përmalluar për të parë fyrin e Ditës së Bekuar. Prandaj besimtarët e shohin Allahu xhalla uala në Ahiret. Pamje të begatisë. Pamje të dhuntisë doratos. Nëse pa besimtar nuk ka mundësi me Allahu xhalla në uala. Nga se Allahu xhalla uala thotë, ata adet janë të privuar kanë përdhe nuk e shohin Zotin e. Dhe kjo është primi më i madh që u bë atyre ditën e gjykimit Allahu ngaroj. Sot një individ iuzuar falet, por person kamerman shkon në përdorësim me KOHALKAL e KOHALLAL. U mendoj se problemi i dashëm tona deri deri von ka cin alkooli. Sot mendoj se nuk ka problem më i madh, apo se problem shumë i madh është alkooli, por mendoj se lakuricia dhe zhveshja dhe përzierja e burrave më grave dhe vallëzimet që bëjnë atje janë më të këqija se vet alkooli. Ka si të thonë njeriu për alkool për vetës, nikon një të njërat atje. Ai pin ky spin, të nikon këto. Po e zhveshja e lakuricis nikon të gjithë. Negativisht, ndikon shikimin e tyre, ndikon në çdo aspekte. Pa mënessë problemi ti kam almoni më i moshë, fotografimi sa ai nuk u ul shikimin, ai duhet të shikojnë ta drejtë përderit dhe miqëzu. Kjo kjo është punë problem. Kjo është punë problem, duhet me kërkoni në punë tjetër të nxënë diçka tjetër, por jo kso darsma, fatkeqësisht çoraditura të, të shnuara, ku do të thot fatkeqësisht është lakuricia marramensa extreme që po duheshim aty derret me të madhe hidhrimi Allah xhallahu al-war dhe dënim i tij ë sotni piçë tetë të er radës thot kam një lokal shisëm alkol por nuk e pim kur kam fal namast tash nuk fal na djali falet veç sa që tentum bejën alkool është ra puna faktikisht nuk e nuk e pin alkoolin kjo është e mirë alhamdulillah mirë po nuk keni shpëtuar nga harami alkolit tërësisht gjasë njeriu nuk shpëton nga harami alkolit veç ather ku nuk e pin unë thash Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i ka malku që ka së so është kërë rëzikshme, i ka malku ardhë, malkimi Allah që vë bëta. Që ka të më me kur malkimi Allah më bëti kanë? Mosë e përshiftë Allahum e mëshirë, Allahum e rrullë. Adin që ka të me thunë, mosë më në prejkë rahmeti Allahot, të mërë është për neve. Këa e humë mundësit me shpëtu, me të falë gjënatë, këse kërë s'ka rahmetë, me qëka më në gjënatë? Me qëka më pështu? E pe çaten larg mshir sallat 10 persona i mallku kur bie fjalë për alkool ai që e shtrydhat ai që i shtrydhët ai që e bën atë që i bartët ai që e shet një ngatar ai që e shet nuk ka vetë që, që e pinë i mallkuar dhe ndalen po dallai që e shet të mallkuar dhe ai që e shet bën haram ne kët punë më ro nuk bën më rënë në mallkëmsallatë leuala sepse po për tan wallahi ka me 10 lokale unë jo njerëz që kanë lokale shum të frekuentuara, shumë kanë punë dhe vallahi asnjë ditë s'ka bëta alkol të. Mund shkosh tek ata, ka kan piceria, kanë kafiteria, kanë restorane, lloje aktivitete hotelerie, ata ushtrojnë. Do të thënë, nuk kanë alkol dhe kanë punë më të madhe. Dhe mund të jesh edhe nga dyqanet lokale më të frekuentuara nga e, konsumatorët, nga nga müşterit, pa alkol dhe janë të qeta, pa probleme, pa telaşa. Por nganjëherë na mendojmë se ditën e parë sutën sutë hiq alkoolin tar duhet të më difishu punë jo allah pak sprova ne aki për një mer ak ti këtu hiç për para leje për hir të allahut ushtu puna ushtu puna s'më rancikja onë po heq alkoolin jo po të më shtu biznesi po heq alkoolin për hir të allahut azhjal për hir të xhohet të heq alkoolin ne vallahi kimë paqë po allah xhel lewala nëse ka lënë sprovë ç'i duhet e dëshmon për allah se për hir të ti eki Kjo po askim shumë mund një javë sigurisht për si këtë punë. Ka se kërdhshmuar. Është dëshmuar kjo punë. Por edhe mos ardh punë tek e fundit. Nuk duhet të arsyetojmë se s'ka punë të arsim alkol. Sa është arsyje s'po ka punë? Lyp lyp lyp kurqun jep punë tash po vije edhe. A është kjo arsyje? Po ne s'kam punë me hongreshka. Po edhe me dikun s'do me vjet. Nuk fam me vjet, ban, është e keq. Nuk vuan ai një është catch. Ose du gourmand, un problème më me më shih se gjëra halal, provo kët kurë çka. Tash dha pashas drok. Har kë e arsytun kënyre se spechet të punë? Jo. Andaj nuk duhet të na shtuin. Për shembull, dëshira për fitumë të tepër ose arsyeja se duhet më fitu, tash ti mos të kursim as në rrug çoftë e haram të bën kët punë. Jo. Na ndërrum leë alkoolin. Edhe shitjen e ti, edhe përdorimin e ti. Kë çka ka me te braktese, për hijit Allah ta zogjat. Që ta fitosh mëshirin e rahmetin e Allah ta zogjat. Folgët që je fal, kjo është, subhanallahu el-kerim, pse më lona namazën? Kujt kanë e ka dëmtuar desot namazish më lona namazën? Kush s'ka pas harpë namazin sot, dhe sot, e që duhet më lona namaz, valla, por un po s'past har. Kush s'ka pas sot? Wallahi kush ka filluar më falë këna me këtë namaz, është mëira ka pas pën namazë. Të falë namazën, ti e familja të çdo njeriu që nuk e fal namazin. Ka së kenë bargj për Kioshtu, blikim, Allah që lëre më fal pesë vaktet. Kjo është obligim Allah na ka ngarkuar me të. Nuk ka sotëm jashtë në arshar smutas, në luftas, në paqja, në dyqana, në punas, ku do kuft? Duhet me falë namazin. Në rrugën që jemi, në uhtim kremi, na nie, na roplan, në raket nëse jemi, në shku në han, ku do të... namazin falë. Falna kormos namazin, në borg, ili dhun, falë namazin. Qase për gjitha këto situata ka rrugë dalje. Ka për ashtim që ju jhumofon, po nuk ka në as situat për jashtim se nuk falet njeri ka mëzini më, më falë ullun, shtrit, nuk ka uj, mërë të emum, ka përreshtime, ka lecime, por në as të situatë nuk ka kuthuat se e kërje kësë më su falë, s'ka një stemë kësë kur. Nuk më falë, më falë namazën, ha që e lëvë në uzovë të fërë. Thotë, uh, bërësia i sta më shumë i nxanë bërësisë o gjelarve dhe nuk ka ekonomisa dhe mjekë ekspiratirë nga se në falën për diturinë. O ne kupljes për turist, nuk themon se bashësia është e obligueshme apo që menaxhimet këtkë kuadrat dhe ekspertat profesional do të dhe njëri të dishim shikoj. Jo, njëri të dishim duhej të duhur më shkon në sektorin e tij. Bashësia Islame, do të thotë, është institucion për gjashtë për çështën e muslimanëve në Kosovë, opo vendet e tjera. Dhe ajo menaxhon me me me me me me muslimanat dhe me hojallorët dhe me xhamia që janë këtu vetë. Pra është shumë normale, përisa ajo menaxhon institucionet e Bashkisë Islame, janë xhamiat. Presa, ajëmenadjor me jamia, administruaj këmemenadjor me, me jamia dhe me xhamatët. Fare shumë normal që më tepër ngjyrimi i bashtojmë është ngjyrimi i xhëllarëve. Shumë normal është. Gase ka të bëjë me çështë fetare, ka të bëjë me festa fetare, ka të bëjë me çendrime fetare, ka të bëjë me njerëz fetar, me xhamat, shumë normal. Mirpo, unë nuk jam i thirrë të flas në emër bashkëtorëve. Mirpo, ajo që e di është se nuk është e vërtetë që nuk ka të ekonomista. Ka jurista. Qase bashistë më është ka nevojë për këshilla juridike. Dhe ka jurista që kryen vit punë, ka ekonomista. Po miak nuk e duan të kenë punëtor. Mi po nxhaj kur shkojnë haxilierët, bashishta mângazhën miak ti në situat haxilierva. A ne kur i duan angazhën? Kur nuk kanë ne për ta çdo kusht në profesion ti. e tij. Pra nuk po them se bashishta, ndoshta ka nevojë ndoshta formativ për ekspertë amra për ndoshta ka nevojë, nuk e di. Nuk e diën këtë çështje të branshme të bashishtomë në kuptimin administrativ që ka, ka ka nevojnë nga ekspert që ka ka nevojnë nuk e di. A ka nëjë më te para ka mjaftë nuk e di, ka që është e para që nuk e di nuk duat të lasë. Por në e di se, do tëtë, nuk është tërsisht, tërsisht vete më hoqëllarve dhe asë kushtë nuk merë pjesë të gjithë. Për kundar zi? Irë po, në gjamija tona merë pjesë, vjen mjeko, vjen dëkush, hoqëja legjeron, në gjamija është e të gjithëve. Dhe në qofë Ganiarsta autorizuar adequat në socin kadrëtim nuk hezon bashishta më që të marr mendimet e ty ne. Po tash, a kanë uim atë për më kanë uim këqira ti tjetër, por dua të them që nuk duhet na të shikojmë këtë nga ky aspekt. Por duhet të shikojmë se un ti aj ajo ata ekzistojmë radhë ne ajemi ajemi të pajisur me diçë ndosh, apo veprojmë së ndosh, a jemi aty në pozat ku duhet ne. A çatu ku jemi na, a jemi duke vepruar si duhet. Duhet të sikuar veprimet tona individuale, rrethin do nuk kujemi. Çi të përmirësojmë nga ku nga, nga nga ku jemi. Jo jo çt braktisim veten ton e të shikojmë më larg. Pse ata janë kështu? E pse kë nuk ka kështu? Ase kështu nuk mund të rregullojmë çështën ton kurr. Nuk mund të përmirësojmë kurr gjënë shikojmë dikon tjetër. Mirpo, shikojmë veten ton. Të përmirësojmë veten ton, beso që kjo është rruga më ideale për të dalë nga krizat dhe për të ofruar atë që është më mirë për shoqërinë ton. Dhe pyetja e fundit që na është bër, se kemi të kaluar domodin kohën e limituar, pyetja e fundit që na është bër është, do të thot, kemi ë 7 thotë 7 i thot e kam 70 vjet, po falm ulur, nuk po më merr seçde dhe po më keshun për këtë punë. Unë e fol avë më herët. Elhamdullah që po falesh. Allahu të forcsof. Allahu të do shëndat. Dhe Allahu ta mëndsof sa të ka, sepse Allahu i mërm më u fal. Kur namozmë së pelam. Ty e neve gjithë muslimanët e muslimaneve. Fogu te qe po fal ulur normalisht 70 vjet, e plak, e lot, e smut, normalisht u fal ulur. Mos e bojgat kët pun. Se Allahu ta ka lehtësu mu fal ulur. Është thjesht kjo pun. Alhamdulillah. Është mundsi. Është lesimi Allahu të zgjal që Allahu na ka lehtësu të falsh ulur. Qes po mund të më shkon sejs dashme preq tavolin, s'ka problem, kjo lecsim. Sa ti mundsi për kolu, sa ti mundesh nga pak mjafton janë fëton se kje arsye për këkun, Allahu gjellora të pagun, si me bosegjde, nga se të ka pengu, arsye, si kur thash, me heret, dhe kja është pythja e fundit, që e dhuma përson dhe përgjigja, e fundit, kemi një e, përosi nga regjia, thëtë se, mështu kanë arsh shumë SMS-a, pythja që kanë bërë, dhe vjen kjaq, që, që s'pa të mundë si me dhujo SMS-a, për shkak të thireve të shumë ta, por, do të lexohen nesër emisioni në emisionin duke kërkuar përgjigjet. Ne kemi një emision të posaçëm të martëve që transmetohet që është apostafat për pyetje përgjigje. Andaj SMS-at që i keni dërguar sonte për këtë emision, këtë kos, lezu, për shkak të kohës nuk patë mundësi më lezu. Po nuk shkojnë hoqmë. Me lenë Allahu xhelaluala, nesër në ora 20 do të keni mundësi ti dëgjoni përgjigjet e pyetjeve që i keni dërguar me SMS. Kësaj parosia e fundit e regjisia fund dhe, regjia, dhe me ka që një po i japëm fundë për sonte, lësë Allah në manuar që të nga mundësën të takohemi në emisionet e tjera të radhët shëndosh e mirë, e dira të tëre Allahu ju ruajtë, dhe lësë Allah në manuar që nga emsan dhien e dëbishme, dhe të nga mundësën që të dveprojmë, dëbishme me të dhemi, të dëbishme me këtë dhije ku dhe që të jemi dhirin të akim me Allah në zgjërë. Zotish për leftë, Assalamu ala